Набрали ще всяких харчів, щоб стало до нового. Набрали борошна, крупи, пшона, сухарів, вудженої та посоленої риби, набрали посуду, одежі, полотна. Вони йшли з тим, щоб сюди більше не вертатися. Свої хати і оселі або попродали сусідам, або полишали на свояків та знайомих. Забрали й товар, який хто мав, коней, волів, корів та овець. З того зробилася велика валка. Старому Кіндратові наче проківу було. Він випрямився і заходився коло всього від ранку до темної ночі. Мусив знати про все, що робиться, усьому лад давати, а в такому великому зборищі людей утримати лад уже тяжче. Люди як люди. Одному не подобається одне, другому друге. Виходять з цього сварки, що деколи і добуче доходить. Такого тут не було. Старий Кіндрат скаже слово, ніхто не перечить, хоч би йому воно не подобалось, усе робилось узгодів. У дорогу вибралися на саме середопістя. Найняли ще службу Божу з молебним, священник покропив усіх свяченою водою, поблагословив у далеку дорогу, і вони вирушили. Звичайно, коли нашому чоловікові доводиться покидати рідну хату і йти в світ за очі на непевне, йому стає важко на серці, Жаль рідної батьківської хати, серце кривавиться, та тут було не так. Усі йшли веселі, кожен мав тверду віру, що йде до кращого, що заживе так, як досі йому не снилося. Та ж там, куди вони йшли, була гарна земелька, і всього доволі, а решту треба здобути працею. А до того ж, вони там житимуть на волі, і жоден староста не буде їм наказувати. Йшли бадьорі й веселі, а вже Тарас, Партиченко то не знав, на яку ногу ступити. Свою ватагу держав при собі начеб та військо. Розділ четвертий Хоч то була ще зима, а вже сонце йшло високо. У повітрі під хмарами чути було корликання журавлів, вночі гоготілись та дадики гусей, що, прочуваючи весну, верталися на свої літні місця. В день гріло сонце, лід розмерзав, сніг танув. Проміння сонця відбивалась яскравим світлом від ожеледі, аж в очах різало. Старі люди ворожили, що цього року можна сподіватись ранньої весни. Уходники мандрували широким безкраїм степом. Шляхів тут не було ішли широкою валкою. Вози їхали поряд. Журовель був досвідчений ватажок. Він знав про те, що води ще не розлились і за біду не тяжко. «Якийсь татарський загін може наскочити?» А тоді всім треба бути вкупі. Журавель порадив, щоб спереду їхали вози рядком один побіч одного, і так само ззаду. По боках їхали вози один за одним, всередині гнали і коні. Тут були і ті вози, на яких під полотном сиділи старі люди і діти. При крайніх возах ішли озброєні люди. Крім того, частина оходників їхала попереду на конях і розглядала дорогу, куди найкраще проїхати та де найліпше зупинятись на ніч. Худобу годували спершу готовим сіном, яке везли на возах. Згодом, як сіна поменшало, тварини живились сухою степовою травою. До тої розвідницької служби зголосився зараз Тарас Партиченко з кількома товаришами. Вони раді були, що можуть їхати на конях. В степу стрічали глибокі балки, порослі високим лісом, потоки та струмочки, що дзюрчали весело забираючи невеличкі криги льоду. Води в них щораз ставало більше. Встрічали невеликі байраки. Коли під вечір роз'їзди показали, де треба ночувати, зараз туди заїжджала валка. Туди стягали вози і розміщали їх колом так, щоб один стояв коло другого. Коні забрали всередину. Люди їхали кількома возами до найближчого лісу, рубали дерево, привозили до табору, та розводили вогні, на яких варили страву. Тоді в таборі роїлося, мов, у мурашнику. З возів вилазили діти і грілися коло вогню. В таборі гоменіло від веселого дитячого сміху, бо дітвора, що висіділася на возах, під полотном давала собі тепер волю. Люди збиралися гуртками, балакали і співали пісеньок. Поволі на дворі робилося тьмяно, сходили ясні зорі, поки не вкрили цілого неба. Зараз по вечері лягали спати, лише сторожі ставали на своїх місцях з довгими списами та рушницями. Вони цілу ніч перекликалися, щоб не заснути. Тарас і слухати не хотів, що він ще замолодий стояти на сторожі, і його мусили поставити на чергу. А рано, як лише почало на світ збиратися, заворушився цілий табір, варили їсти і лаштували вози в дальшу дорогу. Тарас підбадьорював безугаву своїх товаришів. «Не даймо хлопці себе засоромити, бо ми вже не діти і даремно хліба не будемо їсти, особливо не дай Боже, котрому насторожі заснути, бо такого зараз проженемо споміж нас до дітей». Однак журавель висилав хлопців насторожу не самих, а разом із старшими. Одної ночі вартував Тарас з двома товаришами, Трохимом Жмуренком і Прокопом Жилом на розі обозу. Небо вкрилося хмарами, було дуже темно. Згодом зірвався холодний вітер від півночі. Почало метати густим снігом. Видно було, що зима не хоче ще вступитися, хоче ще раз показати свою силу.